«Скриня! Не сьогодні та завтра, а за неминутий. не минути. чим Чим-чим, а тактовністю скриня ніколи не відзначався. «Та годі тобі скрини!» – махнув на нього рукою Мжош. «Цікаво все-таки, як це панові трейтору вдається витягти людей з в'язниці? Він часом не чакло?» Рижа мимоволі здригнувся, розхлюпав вино собі на коліна, а Джон Трейтер ледь помітно скривився. У пана Трейтера гарні зв'язки плутано, пояснив Арчибальд, багаючи у своїй ведмежій лапі окраїці житнього хліба і засипаючи підлогу навколо себе крихтами м'якушки. Крім того, значна сума грошей, що їх довелося віддати. Джош глянув у вічі Шварців і зрозумів, що той бреше. Бреше нерозумно і невміло. Грижа посміхом одвів погляд і замовк посеред фрази. «А що ти, Джоши, часом невеселий?» Запитався він, прагнучи хоч якось виплатитися з цієї ніяковості та перевести мову на інше. Справи не йдуть, чи жінки не кохають? Марта помирає. Це вихрипнулося не самохідь, як кров із рани. Вмирає, лікар сказав, не більше трьох днів залишилося. Над столом зависла похмура мовчанка. Навіть скриня затолив роти й опустив очі долу. Плотаний шепіт мовчана почули, здається, всі. «Я б за неї душу віддав! Я б...» – Джош зранив голову на руки. І наче здалеку почув здавлений голос Арчибальда Шварца, якого тепер віденський злодій Називатимуть вішальником цілих півтора року до дня його раптової смерті від апоплексичного удару. «Ти, хлопче, думай, що кажеш, душу її? Її те, то як його?» Гриже явно хотів сказати щось ще, але запнувся, закашлявся і замовк. Джош ледве пам'ятав, що було далі. Він довго пив, але не п'янів, ледь не побився зі скринею та їх вчасно розтягли. Потім мовчун став відповідати на запитання горілчаних друзів по-підгальськи, дивуючись, чому вони його не розуміють, а попривнувши, все він ловив на собі пильний, доскіпливий погляд Джона Трейтера. Нарешті приятелі Грижи кудись поділися. Слідом за ними хитлявою ходою пішов із винарні і сам Грижа, а вони з Трейтером залишилися за столом у двох. на іспанця чоловік з дивним англійським прізвищем відсунув кухля з вином, і Джозеф, перечуваючи щось смертельно важливе, зробив так само. Тверезість ударила й підступно, неначе наче ніжу спину. Отже, ви казали, що не пошкодували в своєї душі в обмін на життя Марти Івонич, з ледь помітною усмішкою промовив пан Трейтер, і смикнув себе за жмуток волосся. На підборідні. Вона бігла темними заплутаними коридорами, де з горбистої стелі скрапував слис, на стінах збиралися величезні колонії світляної гусені, а позаду тупотіли та важко сапали стражі. Марта мчала з останніх сил і несла з собою щось. Вона сама не знала, що саме. Але кинути вкрадене не можна було.